Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació ens posarem en contacte amb l'Institut Català del Suro perquè doncs, ofereixen un curs gratuït de tast sensorial de suro amb vi i cava. Per saber més detalls en què consisteix aquest curs gratuït ens posem en contacte amb l'Anna Oliveres de l'Institut Català del Suro. Bon dia, Anna. Bon dia, què tal? Gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos ah, una miqueta més doncs, de detalls al voltant d'aquest curs gratuït que podem dir que està dividit en diverses sessions, oi? Sí, eh, realitzarem quatre sessions. Eh, bàsicament les sessions estan encarades a persones d'empresa surera i persones que treballin en, en bodegues o tenen relació amb el món del vi i del suro. I a les quatre sessions, uh, més o menys, uh, estan previstes per unes 15 persones, uh -huh. uh, i, però hi ha la possibilitat de fer dues sessions per dos, dos, uh, dos horaris per cada sessió. I si vols t'explico una mica les sessions? O... Sí, uh, sí, podríem començar una miqueta um, explicant què, què, què, què vol dir per què. Podria, la gent que ens escolta no, sí. no acaba de, de comprendre uh, què, què, què significa aquest tast sensorial de soru en vi i cava. Mira, uh, en el suro uh, i en igual que el vi, són molt importants els aromes. És un, uh, els aromes és un producte natural que comparteix molts els aromes amb el vi. Llavors, uh, les empreses de suro, tant les empreses que taps com les botegues que compren suro, uh -huh. l'anàlisi sensorial, és a dir, el tast o la cata de suro, és una uh, eina fonamental per al control de qualitat. Per, eh, durant tot el procés de producció dels taps de suro es fan molts anàlisis sensorials, o sigui, és dir, tastos i cates de suro, es posa el suro en contacte amb aigua, llavors aquesta aigua s'avalua i eh, amb aquesta informació decideixen quin suro s'utilitza, en quin no, si el procés de fabricació ha sigut, ha sigut òptim. Llavors, a la bodega també quan compra el tap de suro, Uh, es realitza aquests assajos per veure quin tipus de soro de quina mm -hmm. empresa quin, quin aport li donen al seu vi si és, si és inocuo o si li dona un por vegetal que, que li ajuda a afavorir el seu vi i això per fer, per fer això s'ha d'entrenar ¿vale? els aromes, tota tot anàlisi sensorial igual que tota cata de vi per poder tu mm, realitzar correctament aquesta cata sí. has d'entrenar moltíssim Llavors a les sessions aquestes és això, es preparen tota una sèrie d'aromes mm, al laboratori que estan definits que es troben en, en suro i també en vi i es, es caten amb diferents intensitats i és una mena d'entrenament perquè els, eh, les persones dels departaments de qualitat de les empreses eh, puguin tenir aquesta formació i realitzar aquests controls de qualitat. Sempre que parlem amb vosaltres, doncs, comentem eh, que a vegades sembla lagent nevaddes, doncs, sembla un mica complicat d'entendre el fet doncs, sí. que, que tot això que pot aportar al sur. però la veritat és que eh, cada vegada doncs, hi ha més estudis que, que ho demostren. I està bé no? fer aquest tipus de formacions també, doncs, perquè els professionals en, que s'ocupen, doncs, com ara tu has dit, els departaments de qualitats de, de, doncs, de les empreses puguin eh, tenir aquest, aquest coneixement, que doncs, fa segurament uns anys no, no es tenia tan present, no? No, i de fet és una cosa que t'haig de dir que a les empreses suro cada vegada estem molt acostumats a veure molt les dones que, visual, que trien suro visualment per classes visuals, són les típiques dones que, que van d'això, doncs cada vegada l'anàlisi sensorial està més implementat en les empreses. És una uh -huh. eina fonamental per triar el suro, per descartar el suro que no està bé del cafí i, i també a les bodegues, i és una, també és una formació que cada vegada en bodegues veiem que hi ha més interès, no? per triar quin tipus de suro compro, doncs realitzo aquests anàlisis, però per això m'haig de formar prèviament. Doncs ara sí, fet aquesta primera doncs, una introducció al voltant doncs, de, de què pot aportar aquest curs i, i en què consisteix, doncs, si et sembla, doncs, passem aquestes quatre sessions amb les sí. quals doncs, està dividit aquest curs. Doncs vale. uh, pues mira, la primera sessió és, és uh, bàsicament com es fa aquest anàlisi, uh, quin mètode es fa servir, es posar el tapa amb aigua, explicar to, tots aquests quins escriptors estan definits en suro, quins que, que es comparteixen amb, amb el món del vi, que la majoria de compostos que tenim en suro són els mateixos que es troben en vi. Llavors la segona sessió uh, es passaran tots aquests, uh, aquests patrons uh, a diferents intensitats. Mm, perquè sí que és veritat que a vegades... Uh, Primer passem a una intensitat forta perquè eh, eh, l'alumne pugui relacionar eh, l'aroma amb el descriptor.-li mm -hmm. un nom. No? És, és I llavors es va baixar la intensitat perquè normalment a les mostres reals, aquestes, aquests aromes estan en intensitat més baixa. Llavors, la tercera sessió eh, és més eh, enfocada a nous aromes. Sí que, clar, degut al canvi climàtic, i aquestes coses, pues, veiem a vegades que trobem nous aromes o aromes que abans no trobàvem tant, ara els trobem més. Llavors, és enfocada a això, a identificar, descriure, i tot això, nous aromes que podem trobar. I la tercera sessió és això, la interacció d'aquests aromes amb el biocava. Mm -hmm. Uh, com tu has comentat, uh, és, al, al final el sur és un, un element natural i, i per tant aquesta, aquesta formació sempre s'ha d'anar enriquint no? perquè doncs, pot haver-hi factors mediambientals o, o factors externs Exacte. que facin canviar algun, ah, sí. algun aroma i per tant s'ha de continuar. Ah, s'ha sí. de continuar sempre evolucionant amb això. Eh? I per això des del Departament d'Agricultura ens subvencionen aquestes, aquestes sessions per poder formar les empreses i, i, i que estiguin al dia de, de tota la investigació, les coses que trobem aquí a l'Institut Català del Surup i la gent que ens estigui escoltant i que doncs, tingui, eh, o sigui professional doncs, en el tema de, doncs, per exemple de, de bodegues com tu has dit també ens gent que està en familiaria o amb restaurants etc a i com, com ho poden fer per apuntar-se Pues, eh, us, us poseu en contacte amb nosaltres i us enviarem un link on hi ha un, un petit formulari en què es, ens es pot inscriure. Ens has comentat això, que per sessió són 14 o 15 persones però que fins i tot sí, podeu fer-ne dues, sí, no? Si veiem que tenim molta fòrum podem fer les sessions en un dia, mm. unes 30 o així. Doncs eh, molt bé, Anna, crec que ho hem no, explicat gràcies. tot, eh, crec que no ens deixem res, no? No, jo diria que no. <ríe> doncs uh, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i recordar la gent eh, que podran trobar doncs, més informació uh, si, si us truquen a vosaltres, el 972 30 56 61, i per tant doncs, uh, allà poden trobar més informació al voltant d'aquest doncs, uh, doncs, curs i de, també com, com inscriure-vos. Per tant, doncs, en, uh, Oliveres, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i fins gràcies aviat. vosaltres.